retroevolución retroevolución retroevolución o programa de chorro radio é má de chorro pá radio filispin filispin má de cara adiante in cara in cara atrás cara atrás escoita escoita retroevolución retroevolución retro Benvidas e benvidos son unha nova edición máis de retroevolución Como sempre, aquí en o Radio Filispin Atraveso do 93.9 da FM de Ferrol E tamén atraveso de internet E como non, dete radio dende a comunidade valenciana Emitindo o programa tamén a través da rede Para todos vos Oxe, unha vez máis Pois, coido que artistas e cancións e grupos que seguramente poden interesarvos. E sin máis dilación, porque o tempo corre que da gusto, es comenzamos o programa de esta semana, amigos. Música what you do It Matters what you say It matters that you lead the way This is our home This is where we belong It matters what you say It Matters what you why I put you through This is our home, this is our home, this is where we belong. Comenzamos dun xeito tranquilo e sosegado a cargo de Aja con este tema novo titulado This is home un tema que se poderá atopar escoitar e coido que ver no último disco do grupo nobregues Amplaguez total con este tema novo, colaboracións de luxo como Alison Mojett e John Maguots de Echo and the Bymen e que reflicte o que moitos de nos pois sabíamos desde fai tempo pero a verdade é que aja é deses grupos que coido que non están ben valorados por algo que non é nada máis que triunfar no mundo da música e vender moitos discos coido que Como sabedes que penso, unha cousa non está rifada ca outra. Así que este ampláguez eh, tamén reflícte toda a calidade que ten o grupo e tamén os temas. Un ampláguez de verdade para min, donde casi os temas eh, ca carcasa pois siguen soando francamente estupendos. Este novo tema This Our Home sigue en la línea habitual Do, trío, nueve gués Y ahora gustaría me versión Que hicieron con propio John Maguas De Echo and the De Kilimoon Música a versión deste tema clásico dos 80 de Cont co propio John Magch do grupo e compositor do tema a cargo de Aaha neste amláguez que se fixo en Noruega para a NTV e que xa corren vídeos por YouTube e que como digo reflecte que... Aja, son un bo grupo e que tamén en directo o son a voz do cantante Sigue en moi bo estado e dá todo o que pode dar de sí Que é moito máis do que podemos pensar Este amplaguez repleto de, pois, os clásicos de o grupo E algún que non o é tanto, pero o oh, bonito para min deste disco deste unplugged é que, un, para min é un bo unplugged, un unplugged auténtico, non como outros que soa de todo e casi, pois non sei, parece que é máis un, unha sesión de estudio e tamén que os temas de Aja soan ben sin artificios e efectos de estudio de unha gravazón. Como dixo, un dos componentes, eles solen gravar así. Con cal paneles foi relativamente fácil facer este ampláguez. Empezan con moi poca instrumentación e despois panlle engadindo según vai marchando tema en o propio estudo. Así que, recomendado este novo disco de AHA este amplaguez que seguramente para os que nos gusta pois vai ser delicioso o que non lle gusta xa o trío pois xa non hai nada que facer pero eu si sí que poido decir que sorprendeume xa que eu non son moi de eh, desenchufados deses amplaguez porque como digo moitas veces non me engade nada a trayectoria dun grupo e despois que non vexo eu tanto desenchufado nun disco donde hai un pouco de todo. O millor, aquí hai, hai efectos de estudo, aninda que en principio eh, o disco, como digo, gravouse pa en TV en directo nun, nun sitio maravilloso en Noruega con público, pero eso non significa que non haxa despois algún retoquiño no estudio. Xo hai, eu non o sei pero recomiendo este amplague de aja que acaba de salir ¡Adiós! a de Dajá como sempre facemos no programa pegamos un chimpo cara atrás e poñemos algo do que xa falamos fai alguns programas nesta tempada pero gustame lembrar son un grupo ruso naquele entón soviético bioconstructor do cal eh, atopei por casualidade cousas na rede e eh, temas interesantes Tecnopop básicamente e tamén algún acercamento a Electronic Body Music menos agresiva. Un grupo que a verdade pouco podo contar porque en moitos casos eh, o que ven por internet é eh, todo en idioma ruso e eh, eu a verdade non teño moita idea se si miras os traductores ou se si usas millorditos traductores Pois o que chef fan moitas veces, aínda no século XXI é unha amalgama de palabras que non chegas a unha conclusión. O pouco que puden saber é que este grupo tuvo algún disco e que tamén, despois de un tempo disolvéronse e transformarse en dous grupos, por un lado, bio e outro, tecnoloxía. En calqueira dos dous casos tiveron relativamente repercusión na Unión Soviética de aquel entón. Un bo son que reflite que en calqueira sitio se pode facer boa música e que Como siempre, se tarda bastante en descubrir, pero paga pena es coitala. <risa> Я на нем решаю сложнейшие задачи, рассчитываю Computers de bio constructor un grupo soviético naquele entón. O sé, sú creo que é ruso, pero non o podo asegurar que xa non existe. Si, o mesmo cantante e compositor de moitos temas agora está no grupo bio. E que, como podedes ver, é puro Tecnopop 2.80, tal vez é, como é do ano 87. Eh, creo que do ano 87 porque como dicen antes, hai cousas que pois non puden comprender e entender e que o pouco que puden atopar en inglés, pois non me quedou claro. en discox, si que podedes atopar algo da súa discografía. Eu con queín escoitar varios discos e hai algún que só cambia a portada e nada máis, entón, eh, sei que son algúns discos e o importante é que este Tecnopop tal vez, eh, xa eh, un pouco fora de, de onda en aquel 87 quero decir que xa non estaba tan de moda no resto de Europa e tal vez, poda que, polas circunstancias daquele entón, foran con un pouquiño de retraso, pero en calquera caso, vos temas de Tecnopop, e, eh, como digo, algún acercamento a unha EBM, mmm, preta, ou tamén a uns Depeche Mode. Este era Computers. O anterior tema, que non o dicen, era Telephone Robots, ou sea que a tecnoloxía estaba presente no grupo Bioconstructor. Imos a rematar este repasiño al grupo soviético de technopop co tema do mesmo nome co grupo Bioconstructor. Ири, а догу смотри на солнце. Женщины его не преследую. Он чертит на безземной полотце. Он хочет научить сажать травы. O que é o que é? É o за его temas os que deixara un bioconstructor e que tamén amosa unha cousa que xa pode ser calquera as circunstancias do país pero a música traspasa fronteiras. Aquí cando todos pensábamos que na Unión Soviética só se tocaba a bala laica e pouco máis, anos despois descubrimos que o rock o heavy metal, o pop e o tecno-pop tecnolóxico tamén estaba soando no que se chamou o telón de aceiro. Porque, repito, a música traspasa fronteiras e de un xerto ou outro logra colarse por todos os sitios. Seguramente, eles utilizarán sintetizadores soviéticos propios que parece ser que ah, non soaban nada mal. Da igual como tocasen o xeito é que bioconstrutor deixaron vos temas de tecno que trinta anos despois pois está ben lembrar, recordar e saber que deixaron un puñado de temas interesantes para todos aqueles que nos gusta o Tecnopop e tamén buscar un pouco na na tecnoloxía antigua. E seguimos aquí, amigos, en Retrovolución grazas a Radio Philispín a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Tresancos que emite a través do 93.9 da FM de Frol e como non a través do internet e tamén de radio emite o programa a través da rede para Todos vos seguimos adiante con máis música, máis grupos e artistas que seguramente serán do vosso interese ou descubriredes. Non importa se o que se consigue e que non só so guste, senón que ademais indagedes, busquedes e procuredes novas sobrepensas O que aquí se pon escoitédes máis do que ten os grupos e artistas. Run, run, run, but you just can't can. go Sempre ben ben lembrar este Ball of Confusion dos Temptations interpretado por Tina Turner. Está dentro do volumen primeiro de Music and Quality and Distinction da Berth, British Electric Foundation, que non eran outros que Ian Kragmarsh e Martin Ware dos Heavens 17 que utilizaban este nome para desvincularse un poquinho de Heaven 17, xa que nun comenzo a súa música era máis cara á música electrónica pura e casi industrial, pero no año 82 quitaron este primeiro volumen con temas clásicos tocados por eles, outros músicos e cantados por excelentes cantantes una muestra este ball of confusión pero a mí un de esos temas que me encantan eh, o que hicieron con un tema de David Bowie the secret life of Arabia Dos. de Bowie The Secret Life of Arabia cantado por Billy McKenzie de The Associates con colaboración, con la producción con la instrumentación de The British Electric Foundation a la Apoloano 1982 un disco muy interesante de versiones Que eu sempre recomendo, ainda que pasaran moitos anos, a calidade do disco é indiscutible, ainda que naquele entón, pois, pasou bastante desapercibido a Virgin non quedou moi contento co resultados económicos despois de todo o desembolso que tuvo que facer. En carqueira caso eso non é o noso problema e aínda agora podemos disfrutar deste estupendo disco de the British Electric Foundation. este tema, no, no 1984, Comic editou este único, sin xelo, Ojos de Cristal, que tuvo algo de repercusión e que aí acabou a causa, porque nunca máis editaron nada novo. Eran os tempos en que as discográficas intentaban atopar un grupo como Mecano e Coelho pois sacaban grupos como o cómic outros máis de efímera duración, produtos de laboratorio que tampouco teño nada contra eles e os resultados son bons, pero que aí quedaba a cousa. No caso de cómic foi o que pasou. Quitou un sinxelo, como digo, tivo algo de repercusión e nada máis. O curioso deste tema, que a mín personalmente gustame, e que me trai boas lembranzas e que cosanos miras pola rede e resulta que este tema está moito mellor valorado do que un podía creer non é nada do outro mundo e Tecnopop do ano 84 sin trampa nin cartón, pero eh, a verdade é que supoño que será por lembranza ou porque nos trae boas recordos resulta que, como digo, resultou que é moito máis coñecido e moito máis valorado pola xente do que un pode querer pouco de tecnofriqui, pois poderia ser, calquira caso, un tema deses de cando un era novo e que non lle importa escoitar nunca. caben demais máis lembrar eses temas esquencidos e agochados na historia da música este ocaso para min de este tema de The Fallout Club, titulado Wanderlust un tema épico con tintes Tecnopop de un grupo que, como digo, alá polo ano 1971, editou este segundo sinxelo Comenzou o grupo eh, capitaneado por Trevor Arion que viña dos de ondas máis post-punk e New Wave eis comenzaron a facer un tecno máis agradable no primeiro sinxelo do ano 80 Fallingers era puro minimal electrónico e synth pero pouco a pouco neste caso no segundo sinxelo foron cara ao tecno máis épico e sentimental. Como sempre, pasa moitas veces, pois non pasou nada máis que ao esquencemento. Pero coido que é un estupendo tema. Ademais, eh, foi un grupo fat club de efímera duración, só quitaron tres sinxelos e despois... O líder Trevor Æron pois fixo algo insólitario, ataquéi a idade de 29 anos por problemas depresivos, pois suicidouse. Outro curiosidade, outra curiosidade den este Fallout Club é que estaba Thomas Dolby que componía algún tema e tamén fixo algúns arranxos para algún de Os que compuxo Trevor Arian, Faladclad, 1971, Wanderlust, un tema estupendo que, como poderedes o podechedes escoitar esa caixa de ritmos que parece que está desacompasada totalmente, creo que fai parte de o encanto e de o especial do tema. El tiempo pasa muy así, amigos. Así que vamos a irnos despediendo con este tema de 1982 del dúo británico Black Munch. o he coído que fue un programa con música amable pero entretida y eh, coído que de calidad. Aquí o programa de hoy, amigos de que este pecho es escritando revolución gracias a radio philip a radio libre comunitaria de la terra de transancos que emite no noventa y fm de ferrol y también por internet igual que este radio a radio de la comunidad valenciana emite programa por la red para todos vos e, como siempre deciros que en archivo.org ebox Vox podedes atopar os podcast do programa para escoitar cando vos que irades nada máis unha aperta e deica o próximo programa, amigos